kaže uzvišeni u surihud wala usha rabbuk la ja'alana ummaten da je allah ti o da aktio tvoj gospodar učini bi ljude jednim umetom wala yazalun mukhtalifin illa men rahima rabbuk a oni će neprestano se razilaziti osim onog kome se allah smiluje kome se tvoj gospodar smiluje Kaže Ibn Jarir Taberi otac mu fesira, u tafsiruogaeta wala yazalu nasu mukhtalifin fi adyanihim wa ahwahihim kaže ljudi će neprestano se razilaziti u svojim vjerama i u sljeđanju svojih strasti ala adyan wa milal wa ahwa shatta znači na, raz, na raznorazne vjere ummete i raznorazni sekte. Illa men rabbuk, fa amene billahi wa sadaqa rusulah. Kaže, osim ono kome se tvoj gospodar smiluje, povjeruje o Allaha i potvrdi poslanstvo tvojih vjerovjesnika, njegovih vjerovjesnika, pardon. U alihtilafi, kaže, bi šaqai wa sa'adeti halaqahum a kaže uzvišeni ih je stvorio ljude da se razilazi, pa će jedni zbog toga doživjeti nesreću, završiti u džehendemu, a drugi sreću i završiti u džennetu izbog toga nas je stvorio. Znači to je Allahova kosmička volja, da se ljudi razilazi, da su različiti, pa kaže u nastavku, ibun sharir taber li anna allaha jaa jaa jalla dhikruhu dhakara sin fa'min khalqi ka je allah jalla sha'nuhu nakaozje nego spomenu spomenuje dvije vrste o svojih stvorenja ahlu ka je ahadu huma ahlu batilin asled batila koji se razišli sa drugom vrstom a to je wal ahar wa ahlu haqqin ato susled beniti istine I time završavaju riječi Ibnđerija Taberija, eh, odnosno ove dvije skupine koji se razišle. Jedni koji su eh, nabatilo, među njima su stepeni. Nisu svi na istom stepenu. Dalaleta. Također, ehlo hak, oni koji su na istini, nisu svi na istom stepenu slijedženja pravog puta. izbog zbog tega treba učiti, izučavati njene detalje, te stvari koje, ako čovjek pogriješi, u njima može učiniti drugoj strani zulom i nepravdu. Mi smo prošli put, odnosno već nekoliko predavanja imamo u ciklusu, govorili i počeli temu osnove ophođenja sa neistomišljenicima. Pasmo smo spomenuli dvije osnove. Od pet koji učenjaci spominju, spomenuli smo uh, jedno, a to je umjerenost i sredina u obhođenju sa, ne, sa neistom mišljenicima. Pa smo spomenuli uh, određene šrijatske tekstove i šta se pod tim podrazumijeva, gdje se misli da muslima treba biti između dvije krajnosti kao što kaže Abdullah ibn Omara djela Hanuma Jabu neje el hasenetu bejne sejetejn o djeco moja dobro je između dvije loše stvari te dvije loše stvari su ifrat u ataksir. Ifrat znači pretjerivanje pretjerivanje i popuštanje ili umanjivanje u slijeđenju hakka istine. I tu smo dodali vrlo bitnu stvar a to je da musliman u ophođenju sa ljudima treba biti čak i u granici ljubavi i mržnje prema njima jako umjeren. Jer je e, taj vid ophođenja sa ljudima prevrtljiv i svaka krajnost u tome loše završi. Navodili smo šerijske tekstove po tom pitanju. Drugu, e, drugi temelj koji smo spomenuli, a to je nastojanje u ophođenju sa neistom da ih uh, usmerimo, navedemo na uputu, na hidajet, da na to treba biti krajniji i najbitniji cilj. I govorili smo o to i spomenuli određenje šarijeske tekstove. Sada spomenuli preostali, preostala tri temelja uh, ophođenja sa neistom A to je prva stvar ihlas wal itiba uh, iskrenijet i sljeđenje upute ili suneta poslanika sallallahu alajhi wasallam po ovom pitanju. Načemu ovdje govorimo o ophodženju sa neisto mišenicom. Naravno, kao i u svakoj drugoj stvari, iskrenijete jako bitan. I šerijski tekstovi to o, o, o tome su o, opšte poznati i uvijek se isti spominju poput ajeta wa ma'muru illa li'abudullahi muhlisin lillahi din in ne bilo nareženo osim da obožavaju Allaha dželle džalaluhu iskreno njemu vjeru ispovjedajuši. A kad se razmišljemo sa nekim poimanju po vjeri, ako tu nemamo e, oko tumačenja poimanja vjere, ako tu nemamo iskrenosti, naravno da je tu prvi, prvi full i prvi prekašaj. I to je prva stvar koja može koja može uzrokovat da, da ne ostvarimo ono što bi trebali da ostvarimo, komuniciramo sa ljudima sa kojima se razilazimo. Također, uh, riječi uzvečnog fa' abudillahi muqtisan lehu din obožava Allaha Češanu iskrenom vjeru ispovjedajući ili ajat mutefeq alihi odomer radi pardon, hadis uh, mutefeq alihi odomer radi Allah anhu inama le' amalu bin nijat zaista se uh, djela vredniju spremnijeta ili kur'anski ajat u surih fe, kef femen kanu jerđu leka Allaha onaj ko uh, ko se nada ko očekuje susreta Allahu dželle mu, feli'amil 'amalan salihan, neka radi dobro djela. Neka radi dobro djelo, to je prvi šart. Wala yušuk bi ibadati rabbih ahada, inna kanikum na na znači ne, ne prepisuje odnosno ne, uz, ne uzima sa učesnika sa Allahu drugi šart. Ta dva poznata šarta za primanje djela što su došao u Kur'anskom ajtu. Evo su poznate stvari da detaljčimo toga E, problem je, ovdje, e, ako ne kažem, bo dobro šta je onaj, znači ta, da čovjek treba biti iskren i da slijedi ono što je došlo u, š, u širijat, širijaskim tekstom u opaženju sa ljudima. E, kako se može narušiti ovaj temelj? Ovaj temelj se može narušiti sa strane da čovjek kada komunicira s ljudima, e, obhodi se sa njima, sa tim neistom mišljenicima, bili onama bliži ili dalji, bili u našim redovima ili van naših redova, među mu'minima, muslimanima ili van muslimana, Ako to čovjek radi, inkisaren li nefs, da bi pobjedio njegov nefs, njegova ličnost, njegov ego, tu automatski u startu pravi, pravi prekršaj. Ili ako to radi, huben li do hur, da bi on sebe istakao, da bi on sebe pokazao. A ovo su skrivene bolesti srca i duše i nefsa su, s kojima je svako podložan. Znači, ako me je to da, da on pobjedi, da njegov nefs bude gornji, da bi on sebe pokazao kako on jedini na hako, jedini on na istini, nauči startu pravi prekašaj. A onda još o tome, ako dodamo ovu savremenu bolest koja postoji među nama, a to je ovaj asob ili džemali ili džameija i tome, ta gorljivost i pristrasnost prema džematu, skupini, udruženju, zajednici koji pripadaš ono ko što je kod tvojih koji su s tobom, oni su na haku na istini i oni su e, mašala a kogod nije s nama, koji ko je u drugom tabor, drugoj skupini e, on nije u redu i proti njega se može govoriti i pričati i tome slično i zbog toga se e, mrzi i voli i na tome se izgrađuje komunikacija među, među braćom, sestrama ili, ili, ili, ili šire jel? naravno to je velika bolest i to je veliki problem To je veliki problem, jer a, kada čovjek stavi određenu, određenu grupu, određenu skupinu, svejedno kako je nazivali, da je ona mjerilo istine i haka, odma automatski je se sukobio sa šarijaskim tekstojima. Znači, šarijaskim tekstovi, odnosno Kur'an i Sunnet, istina i haka su iznad bilo kojih džemata, iznad bilo koje zajednici. I sa svima bi se trebalo obhoditi podjednako i onima koji su unutar nas a nama bliski i oni koji su dalje od nas kojima ne imamo blisku saradnju. I to je ta pravednost. I to, odnosno, ovo sam spominje kao, kao vidove skretanja kada čovjek, kada čovjek pogrijiši u ovom. Od primjera ovakvih takvih prekršaja, ne samo među nama, onima koji, koji nastaju da sledi hapistinu, imamo i prema prema opođenju, prema nemuslimanima. ni dozvoljeno, dozvoljeno muslimanu uh, da čini zulum, znači nepravdu, da vara, da laži, da čak vrijeđa, uh, da, da vrijeđa kao što imamo u kuranskom ajtoju, muslimanu da vrijeđa nemuslimane, musli, ne oni koji nisu muslimani, da im čini zulum, da, da ih vara, da ih laži, i čak da im vrijeđa njihova njihova uvjerenja i božanstva ako će to zna sigurno uzrokovati da će oni zvratiti istomjerom. Ola te subbu ladine yad'una min dunila fa je subbu laha kaže nemojte nemojte ola te subbu ladine yad'una min dunila nemojte da vrijeđate psujete one koji obožavaju nekog mimo Allah želšano fa je subbu laha bi gajri ilma Pa kaže, pa će oni psovati, uzvratiti isto mjeru, nepravjedno vrijeđati i psovati Allaha Đelešanu, bez znanja. Takođe prema novotarima, kao što ne treba ič u krajnost da se tolerišu sve što radi, da je to uredu, da je to normalno, da je to stvar viđenja, pogleda i tretiramo njega i kao i ono koji nas unetu, tako isto druga krajnost, da se novotar vrijeđa, da se gibeti u smislu, ne ono što radi od novotarije nego da se odmah dohvatimo i njegove porodce i njegovog porijekla i ovog i onog, ili čak da se tekviri i da se govori ružnim imenima da je, da je idiot, da je krmak, da je, kao što imamo te izraze kod nas. Kad se, kad se nekom popne na lijeđa, sve mogući izraz kojeg se može, kojeg se može sjetiti odmah u tom, u tom momentu sreći. Jer je taj tam neki novotar. To je prelaženje granica pojasni njegovo skretanje sa šrijeske strane i završi s time. Nedira njegovo ličnost i ne vriježa ne, ne, ne budi, jel, ne budi uh, uh, onaj koji znači uh, koji, se, koji se ružno izražava, ružne riječi koristi u tom opročenju. U tom kontekstu imamo i određe šrijeske tekstove. Vi znate primjer uh, hadijskoj bilježi Buhari dogažaj Biljež Bilježi Buhari o svom sahihu uh, za onog ashaba koji su Uh, koje su uh, uh, zbog pijenja alkohola bit će Pa kad ga nekoliko puta bio doveden jedan od shaba je rekao kaže, uh, ma ah zaha Allah nega Allah će ponizi koliko je odnostav sa njim dolazimo i bit Pa kaže poslanik salalama ja će skaću im taj hadis bita onaj bitnijom omena spominje. La tekunu avne li šeitan La tekunu avne šeitan li ehiku nemojte biti pomagači šeitan proti vašeg brata. U kojom smislu? Znači, u tom smisu da ga, ako ga tako ta, tako govorim proti njega, i on to čuje i on to zna, još zna dobro da je upao u tu grešku, još tako se pokajao a ti u time samo stvaraš još veći, veći kompleks, još veći problem da to ostavi se toga riši. Također u opođenju sa, sa određenim radnicima za lahovu vjeru, dajama, učenim, u onom čemu pogriši ni dozvoljno da zbog toga Da, znači, da, se, da se na jako ružan i ne, e, nepriličan način opodimo, da im ružom kontekstu spominjemo, e, e, da i nazivamo raznoraznim ružnim imenima, samo zato što su oni određeno stvari pogriješili. Znači, prelazit granicu ovome, znači, to je narušavanje ovog, ovog temelja opodženja sa neistom mišljenicima. Drugu stvaru kojučenjaci e, spominjuje o temeljja oprožen sam na isto mišljenjem a to je kako kaže on ehliyet. Što znači ehliyet? znači uh, to znači najbitnija stvar, a to je el daruri uh, znanje, neophodno znanje, nužno znanje koje svako od nas treba ima, treba da ima osnovno nužno znanje u oprožen komuniciran sa ljudima. Naravno to se tema na mnogim šerijskim tekstovima, da ne spominjem kul hadisa bilo je ilallahi ala basirati ana waman kabani. Reci, ovo je moj put, ja pozivam Allahu, ala besire. Ala besire znači na jasnim argumentima, na uput na znanju. E ne vomenite bani. Ja i oni koji mene slijedi. Mi slijedimo poslanika sallalama sallalama. Mi tako trebamo tako da se opodimo sa ljudima. Na znanju, sa znanjem. A ne na osnovu strasti i pripadnosti ovoj ili onoj grupi. Omaj, omaj, omaj, omaj, omaj, omaj, omaj, omaj, Kažima ljudi koji se raspaljaju o Allahu u ime Allaha, Allahu ve Vere, bi lim bez znanja. Wala hudan itu putu. Wala kitab al imaju knjigu jasno. Koju knjigu jasno? Nač ne vraćaju se na na, na šerijski tekstove. Ili ili kuranski ajet kun inema harme rab, Reci, zaista je e, moj gospodar zabranio fawakhish nemoral. Ma da darim na vama betan je ono što je vidljivo i što je skriveno i tako dalje. Na kraju ajta, on te kulo, ale la imala talemun. I da ne govorite o Allahu ono što ne znate. Treba sjest, treba učiti. Ima mnogo detalja, mnogi, mnogo propisa. Što ih više učiš, sveti se više otvara. Otvara i pokazuje koliko u stvari trebaš još više učiti. Šarijesko znanje more. Nadam se da ovaj princip jasno nađe. Da bi neko od nas ispravno podio sa bilo kim od neistom mišljenika mora imati znanja. Ili u najmanju ruku da zna svoj nivo. Pa kad dođe do neke osjetljive stvari kaže, da kaže ja ne znam. Ja te mogu putiti, mogu ti reći ko ti to može pojasniti, ali znam da je u osnovi takav takav propis, tako se razumije, tako se tumače, a detalje toga da se ja upuštam, raspavlja, to ne znam. Ako, ako, ako hoćeš ja ti mogu Uh, mogu te spojiti sa osobom možeš razgovarati ili ću ja pitat drugu učenu osobu pa ću ti, pa ću ti to pojasniti. I treću stvar od ovih uh, temelja komuniciranja sa neistom mišljenicima koji spominu čenjaci, a to je adale u lastikame. Pravednost i istikamet. Istikamet znači ustrajnost na istini. Kako pravednost? At'amuru nas bil birri wa tansauna anfusakum. Zar li naređujete naredujete dobročinstvo a zaboravljat sam sebe. Iako je ayet u kontekstu ehli kitabiya odnosi se i na ovaj umet. Kabora maqtanin la taqulu ala la mala tafalun. Anta taqulu Kaže da je mrsko kako je Allaho mrsko da govorite ono što vi ne radite. A šta hoćeš da kažem, znači da bi s nekim razgovarali uh, s, se, s kime se razilazimo oko pojedini pitanja, osnova je tu da budemo mi, da se trudimo da, bi budemo, da budemo mi od onih koji, ča, uh, koji praktikuju i slijede hat uh, istinu. Razgovarati pričati da je ovo ispravnije, ovo bolje a ti, si, a ti to ne slijediš uh, poznate sta mnogih učenjaka da i u tom slučaju treba narađiva dobro odlačati zlat Ali ovdje govorimo, znači, od potpunosti, uh, od potpunosti uh, ispravno komuniciranja sa ljudima i da bi ono imalo efekta u stvarnosti, znači, mi smo ti koji su najpreći da ono što govorimo da slijedimo. Naravno, uz, ovod, pojave, uz ovaj ovdje temelj, uh, tu se neminovno, uh, neminovno mora pridružiti i uh, husnum holok, lijepo obhođenje. Uh, mada se u, u globalnom može reći, jel, za kompletnu ovu priču ovdje, Uh, opođenja sa neisto mišljenicima, komuniciranja, stav prema njima uh, i tako dalje. nači osnovni princip je u svari lijepe sa ljudima. Febima rahmeti min Allahi linte lehum wala kun te feddan qalbi l'kalbi len feddu min haulik. Kaže od je milosti da si ti bio blag prema njima. Allah svađan kaže tu poslaniku sallalim wa sallalim. Wala kun te feddan galidha l'kalb da si bio žestog, tvrdog srca len feddu min haulik pobjegli ljubi od sebe, otvjero od sebe. E tako i mi. Znači, na, na najljepši način se moramo podsa sa ljudima. Šta znači husman holuk? Mi smo o tome govorili i e, skupina učenjaka, kada sako piše šrijeske tekstove, husman holuk svedi, svodi na četiri stvari. A to je kazmul gajzi, a to je da čovjek e, drži sebe pod kontrolom da se ne ljuti. Znači, da svoju sržbu i ljutnju sakriva, da vlada njome u komuniciranju sa ljudima. Druga stvar, uh, talakatul, već, da je uvijek nasmijan, da je lijepog raspoloženja u komuniciranju sa ljudima. Treća stvar, afu an zalin, da oprašta ljudima, prelazi preko njihovi prekšaja kad se ružno opode prema njima, a ne da odma uzvarča na prvu. I četvrta stvar, a to je keful eza. A to je stvari da ne zamiravaš ljudi. Ako greškom to uradiš, odmah to popraviš. Naravno, ovo se sve četiri stvari ima izuzetke. To su taj četiri stvari koji se kuplja lijep ahlak, lijepo ophođenje, komuniciranje sa ljudima. I to bi trebao biti osnov u ophođenju sa ljudima. A onda poslije, znači, čovjeka ne znamo, u prvom kontaktu ne znamo koje, šta je, nekakve stave i vrednje ima. Znači, osnovno da se ponašamo na ovakav način. Nakon toga, kad se ispolji njegovo viđenje, njegovi stavovi, njegov način života, onda se postavljamo shodno ovo o čemu mi pričamo, kako se treba potreća radnim skupinima. Ali osnova je lijep ahlak i lijep opođenje prvom ljudima. U ovaj teme također ulazi vrlo bitna stvar. A to je teđarud minilheva. A to je da čovjek bude, znači da bude da nastoji da potpuno Uh, pravedan u obhođenju sa ljudima. U smislu da ne slijedi svoje strasti. Da bude objektivan, što bi rekli ovaj savremeni stručnjaci. Objektivnost je poželjna stvar. I tako rijetka. Pravednost i objektivnost. Uh, a ne da se slijedi strast. Heva, strast, ona je u kuranskim, širijskim tekstovima i hadijskim spomineta uglavnom u negativnom kontekstu i ako se spominje samo u negativnom kontekstu spominuto. Kaže Abdullah ibn Abbas radi Allah on Homa el heva ilahun. Strast je božanstvo. Jubbedu min dun Obožava se strast mimo Allaha Čelešanu. Kaže Thummetela, zatim je pručio eferejte meni tehade ilahehu heva. Kaže zar ne vidiš onog koji je uzoo svoju strast za svoje božanstvo. Tačno je, mnogi ljudi slijedi svoje strane. Ne imaju kontrole nad sobom. Kaže, takav sam, šta ja mogu? A on odlako sebe, skonto to, kakav si, ali pregledajte to šarijetskim tekstovima, a ne da to bude opravdanje. Neki od nas se rodi sa lijepim osobinama, lijepim karakteristikama ličnosti, a drugi ih nemaju musliman treba znači da ono što se rodi sa lijepim ili bude odgojen sa lijepim karak karakteristikama ličnosti da ih još bolje upotpuni onim ispravni koji se slazu šarijeskim tekstovima, a one koji su oprični šarijeskim tekstovima mora da se odgaja mora da se prilagođava a ne da kaže jasno takav šta će Još smo spomenuli u ovom kontekstu i, uh, onaj hadis koji bilježe Buhari i Tirmizi od Abu Salabe ta Khushanija da upitao Kur'an ska majete Allahu din aamenu aleikum o vjernici vot računa o samima sebi la yedrukum dalla idha ihtadaitum neče vam naškodite oni koji su skrenu oso da ako vi budete na uputi taj kapitol jedan tabiin pa on kaže lekad se al-tahbiran pitao si pravo osoba stručnjaka po tom pitanju zašto kada stručnjak kaže sa al-tura sallallahu alaihi ve ja sam pitao Allahu poslanika sam sam se pa mi rekao i to zove ovaj Je jel to znači jel ova je zna, ajet znači ako smo mi na uputi šta nas briga kako je šta je, je stanje kod drugih da ječe na nas ko idemo dalje nije tačno na neki kuranski ajet drugi sura al-fal koji kaže jel, da ako Oni koji su na haku na istini, na uputi, ne budu naređivali dobro i od zla, zadesiće i jedne i druge kazna Allahova, musibet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovarači kaže belite amiru bil maruf, ne, nego naređujte dobro. Otenahavun al-munkar. I zabranjujte zlo, munker. Dokad kaže hatta idha ra'aita shuhan mutan, svedok ne vidiš da se egoista slijedi i slušaju. <clears throat> da, da ljudi svoj egoizam, da svoj egoizam, svoj nefs slijedi slušaju. Wa hevamu teban, <tip> istrasti svoje slijedi. Dunja mu theretan, i da se predal dunjalku. Kao da se opisuje naše stanje. Wa ija džabu kulli dhi re in bi reji i zadivljeno svakog pojedinca sa svojim mišljenjem stavom. Fa'aleike bi nefske. E u tom slučaju ti ču, vodi računa o samom sebi. Wada'ila vam. I ostavi a, obične ljude, mase. Jer se sa masama manipuliše. Opće poznata stvar. Vi znate onog stručnjaka židovskog koji je napisao, objavljanje, to možete naći na internet deset načina kako da se manipuliše masama. Pute medija, ovog onog države, pritisaka i tako dalje. Jako zanimljiv tekst. I u stvarnosti stvarnost u može inače. I zato nije mjerilo istine i haka valjanosti, nevaljanosti, pravilno postupanja ili suprotnog to šta rade mase, kako se ljudi ponašaju. Najvrednija stvar kod muslimani je da shvatiti da je mjerilo ponašanja, događanja, kretanja šarijovskih tekstovi smjerilo. Svakom od nas. I onima koji nam tumače vjeru. Pa kad kažu nešto ovako je, kažemo u džibdeliju, daj dokaz. Ha tu borha in Sada ću im dajte nam argumente, ako istinu govorite. Ljudi se slijepo ne slijede ni Ali radiyallahu anhu, aqafu alaykum i thnein. Bojim se za vas dvije stvari. Ittibaul hewa, slieđenje strasti, wa tulu al I duga nada. Hasan al-Basri kaže, aftalu jihad je jihadul hewa. Najbolji jihad je jihad proti strasti. Proti strasti. Kaže ša'bi, innama sumi il hewa, li anahu jahvi bi sahibihi. Hewa, strast, je nazvana tim imenom naraskom jazyku što? Zato što imamo rič, heva jehvi, baciti nešto. Kaže, jehvi bi sa, znači, baca svoga vlasnika strastu u vatru, na stranputicu, u dalalet. Znači, ovo su te neke skračene, rečeno, jel, te, te osnovni e, temelji e, opođenja sa neistom mišljenicima. Da ih ponovimo, znači. E, Prva, a to je ihlaz i slijeđenje uputi. Druga, posjedovanje znanja šarijesko. Stručnost. Treća, pravednost i isti kamet. Četvrta, umjerenost i sredina u komuniciranju s ljudima. I peta, nastojanje da ljude uputimo na hak i na Vjerujte, kada bi, kad bi se ovoga nastali pridržavati u opođenju komuniciracima ljudma, mnogo bi olakšali i sebi i drugima. I sebi i drugima. Nakon ovoga slijedi, ulažimo, znači, sve, sve dublje i dublje u srš teme, slijedi vrlo bitna stvar, a to je da, da nešto pojasnu po pitanju razvijem. Mi govorimo ovdje opođenje sa neistomišljenicima. Neistomišljenici postoje zato što se razilazimo u nečemu. I kao osnovna toga moram reći na što razilaženje kakva razilaženja postoje koje vrste imaju koje su ispravne koje su znači krajnosti tog razilaženja znači po tom pitanju moramo određeni određene temelje staviti da bi onda, da bi onda spomenuli da bismo pomenili stvar znači, stav prema neistomišlenicizmu stav prema znači kako da se ophodimo pre njima kakav je rešerski stav prema ovom neistomišleniku ovom milionu A prije toga moramo znati znači, vrste razilaženja, oko čega se razilažimo. E, najbitnija stvar, znači, kada govorimo o razilaženju, po pitanju znači stava muslimana prema razilaženju, e, se vraća na to u da razumijemo e, srš problema oko koje se razi, razilažimo. Znači. Ono oko čega se razilažimo, nam daje, vraća nas na to kako da se opodimo prema onom koji se razišao sa nama. Znači, nije isto kad se ljudi sa nama razilaže u temenim akideskim stvarima vjeri i ako se sa nama razilaze u nekim detaljima vjeri, nekim fikskim šarijaskim pitanjima meselama. Znači, hoćemo da kažemo da u stvari imamo, imamo jasne, jasne stvari propise vjeru uvjerenja, a imamo neke koji su manje jasni. Naravno, ovdje ne istučujem, pa mi se možemo razljelaziti s ljudima u vjerskim stvarima, u političkim stvarima, u vojmanje nekih društvenih događaja, ovo onog. Znači, nama nije cilj o tome govorimo. Znači, ne govorimo o tom, Neki suština govora o ovoj temi, opođena sa neistom mišljenicima, rekli smo da je to u stvari ono što se vraća na vjeru poimanje vjere, vjerskih pitanja. Naravno, u to ulazi i e, razorazne ideje, ideologije, jer su one pomiješane sa vjerom. Pa da krenimo redom. Znači, ako je razilaženje u temeljnim stvarima vjere, poput e, arkana imana, znači ruknova imana, ili ako je u propisima, e, vezani za, e, fiksim propisima, međutim, vezano je za temelje islama, Znači imamo ruknove imana, temelje šartove imana, imamo šartove islama. Oni poznate što došlo u hadisu Džibrila. A, šest imanskih šartova i pet pet ruknova islama. Znači, ako je razilaženje u tome, komuniciramo, a, opodimo se sa osobom koja se razilazi u tim stvarima. I tome se može još dodati. Da se opodimo sa osobom koja koja recimo negira džihad, naređivanje dobra i odvraćanje od zla. E, osoba koja negira koja negira, e, negira zabranjenost zinaluka <coughs> homoseksualizma, krađe, otimačine, alkohola, kamate i tome slišno. Znači onih a, a, a, nužno poznati stvari koje su zabranjenu islam, koji svaki djete, djete kada naraste zna da je to haram u islamu. Znači, ako je razilaženje oko ovoga, propis takvog razilaženja saopstvo, znači, kako razilaženje? Mislim, da dođemo, s osvom pričamo o toj temi, on kaže, on smo kaže, ovaj, nije, ne, ne, nije vađi, postoje ne treba postati. I sad, od toga, napravoj filozofiji, sad on se priča, raspalja s tobom i tako dalje. Ili neke, neku drugu stvar spomenu, po pitanju a, ruknova imana. Da on negira kader, negira postojanje džina, Meleka. I, znači, oko toga se razilemo sa osobom. E, propis razilaženja sa, u ovim stvarima, znači, ova vrsta razilaženja, kako kaže učenjajci, je mahda. Znači, to je čisto zlo. Jasno zlo. E, jasno loša stvar razići u ovim stvarima. Znači, ova vrsta razilaženja je zabranjena u islamu. A ako je riječ da se razilažemo sa muslimanom. Знаči znači, smo se mamsu razilimo oko stvari, on tvrdi negira neke od ove stvari ili ima neku svoju, neki svoj dalalet po tom pitanju. Osnova razilaženja pre ovom je zabranjena. Nema se šta oko kog razilažete. Wala takunu kal ladina tafarraqu wa ihtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayinat. Ulaika lahum madabun. Ne može biti proti proti oni koji su teferreku odvojili se u ahtelefu i razišli se. I odvojili se i razišli se. Jer onaj ko negira ove stvari on se odvoji automatski. I još se i razišu. Nakon što su vam došli beji nato, jasni dokaz. U laike lehu ma'zabu Oni će imati veliku ogromnu kaznu za takvog ponašanja, ako ustravaju na tome. U atiju laha u rasulehu Budite pokor na Lahu i njegovom poslaniku. Vala hmm. te nazavu fa tevšelu. Kaže, budite pokor na Lahu i njegovom poslaniku i nemojte se razilaziti. Da ne doživite neuspjeh. O tedheber ihokum. I da vam ode snaga i moč, koja se nalazi u slijeđenju haka istine. Waspiru in lahme asabirin. I saburajte Allahšanu sa saburljivima. Uh, kažući njaci, ovi šerijetski tekst, ova dva ajeta, ili hadis, <coughs> koji ih bilježi muslim svom sahihu, in nema heleke men kane kablakom bihtilafihim fil kitab, propali su oni koji su bili prije vas, koji se razilazili oko knjige, ni znači neke jasne stvar ko dan, razilazili se oko toga. Ili kao što kaže Abdullah ibn Abbas, el hilafu šar, razilaženje zlo, Kažući na znači, ove njegove reči razilaženja od se odnose i tako je to protumačio. Imam šafja. Misli se na razilaženje u ovim temeljnim stvarima akide i, i, i ruknova ili šartova islama. Ili one opšte poznati, zabranjenih i naređenih stvari. Ko se u tom razilazi dođe i se sa nama? Znači, takvo razilaženje, znači vrsta tog razilaženja, ono je zabranjeno. Ono je haram. Kaže imam Šafe lihtilafu al-muharram kaji razilaženje zabranjeno. Kullu ma aqama Allahu bihil hujjah fi kitabihi aw ala lisani bihi mansusan mubayyanan. Kaže to je svako razilaženje za koje u pitanjima za koje Allah dželle šanu dao hujjet u svojoj knjizi, jasan dokaz u svojoj knjizi i što je Pojašnjeno jezikom njegovog vjerovijesnika, mensusan mobina, znači jasno tekstom naznačeno. A to su ovi jasne stvari, oko kojih nema razilaženja umetu. Znači, u tome ko se raziđe, to razilaženje je haram, zabranjeno i ono je sigurno zlo. Kako da se opodimo sa tim ljudima? Osnova je da nema Da ne ima ovdje, kako kaže naravsko veze, mudahan ili mudjameli. Nema ovdje tolerancije. Da dakle, kada, pa dobro, ajde, ti misliš tako, ja ovako, pa to je stvar viđenja. Ne ima to šta stvar viđenja. Znači, ja, ovdje, ovdje. učenjaci u ogomete se ne razilaze šarijanski tekstovi jasni i sad dođe neko tamo koji ni tučan, ni ima znanje od slajede, strast, ja Allah zna koga pratik i veri, i on sad ko bi ja različio u tome. Ne imam pravo da se u tome različe. Znači, na nama je da ovako razilaženje smatramo nemjerodavnim. Ne ima i u njem. O tome se ne raspalja. Nači ovim stvarima se ne raspalja. Nači trebamo da kažemo da smo mi čisti od ovog razilaženja. Ovo nima što da se razilazimo. Druga stvar, na, na ovakvu priču, priču ovakvi koji ovako tumače i govori, nači treba odgovoriti. Narodno, lijepo sa edebom, ne prelaženje što smo već spomenuli, govoram i treba opozoriti ko širi takvo razilaženje, ko širi među ljudima i tumači da je to u stvari li, tako da je to pravo njegov, da je to njegov, pravo da on misli tako, da ima drugačiji stavi tome slično a to kao što kaže jedan čenjak opoženje sa, sa ovima koji su ovim stvarima razilaze, to je vrsta džihada na lahom putu i zaista to tako رد على اهل الباطل ومجادلتهم ومناظرتهم حتى تقطع شبهتهم وزوال المسلمين ضررهم مرتبه عظيمه من منازل من منازل جراه باللسان وقلمه odgovoriti ovakvima koji slijedi taj batil slijednici batila oni koji se raspravlja o temjnim stvarima vjeri akidetskim i ovim u ograncima vjere, ali su temelji islama, imana, ili osnovne stvari koje su zabranjili, ili, ili narežene, opše poznate stvari da su od islama, u njima razilaženje. Znači, odgovor na takvi je, znači, vrsta džihada. Sve dok njihova šubha, dok njihova šubha ne bude prekinuta, njihovo širinje dalaleta, dok se njihova šteta ne otkloni od umeta, i kaže... Naravno betonadim to je velik stepen od, od vrsta džihada jezikom, vrsta džihada jezikom wal kalemum i, i pisanim tekstom i perom. Znači jezikom i perom pisati i govoriti protiv ovog je vrsta džihada. Jer pa kada se naruši ove stvari, te stvari vjeri, pa šta onda ostaje? Na no, doko ostale stvari je ja trajni pričat. Wa ma anzalnaka al-kitaba illa litubayyana lahumu alladhina ikhtalafu fihi wa huda wa rahma liqaumi yu'minun. Kaže Allah subhanahu wa taala obraćajući se poslaniku samog nismo tebi objavili kitab osim da njima pojasniš ko im onima koji su se razili u fihi, se raziljiš kod toga. Da im pojasniš uputu i da to bude rahmet ljudima koji iskreno a, vjeruju. Koji uputu? Znači, te temeljne stvari u kojima nema širine oko razilažinja. I to je rahmet za mumine. Nema ima filozofije pametovanja ovih stvari. I zato je, znači, a, vrlo bitna stvar da znamo. Kad kažemo, ne, a, došlo u širijaskim tekstovima to i to, Kur'ana i Suneta, i učenjaci ovog umeta, imame ovog umeta, složni, oko, da je tumačenje toga tako i tako. Nema mi šta poslije toga dođe, pa možda nije ovako, možda je ovo, možda je ono. To je sliženje strasti. To je veliko zlo. To je razilaženje koje nije dozvoljeno. Mako da dođe sa time. To je što se tiče ove vrste razilaženja. Znači ovim stvarno. Druga vrsta razilaženja, a to je razilaženje fi mesajli lanije. A to je u meselama pitanjima Čija, čiji argumenti nisu baš tako jasni i precizni. Svejedno bili, fibabilijat i tad, bilo to u određenim poglavnjima akide, šak i akidi, imamo mesela koji nisu temeljni, oko koji postoje razređen od ashaba do dan danas. Poput toga, ovo na naviz primjeru odmanati, poput toga, da li je poslanik salallahu, ali je vidio Allaha ili nije vidio Allaha? dok je bio živ, naravno. Je li vidio lao, nije vidio lao. Od da se prenosi to razilaženje. Jedni kaže ovako, jedni nakon, jedni ima argument, drugi tumače ovako, vidio srcem, nije vidio očima, ovim, i tako dalje. I takvih ima tih mesela, akideski, koje su sporedni. I oko koji posti razilaženje od Selefa ogumeta. Također, znači, to akidi, a što se tiče fika, propisa, dijela, Znači, ona pitanja za koje, koje šerijevski tekstovi nisu bili tako precizni, nisu bili tako precizni, odnosno, dali su povoda nekom od ulemeje da, da zauzme drugačiji stav. E, što se tiče toga? Znači, što se tiče toga, ispravno je da takve mesele možemo podijeliti na dvije vrste. Takva pitanja, znači. I razilaženje u tim stvarima imaju dvije vrste. A to je خلاف prva vrsta, خلاف shad daif. Nači razilaženje anomalno i jako slaba. Pretpostavimo skor skoro svi učenjaci, većina učenjaka na jednom stavu i jasni širiatski argumenti po tom pitanju i onda se izdvoji neko od oleme i kaže neki drugačiji stav. I za obavezno na znači za ta stav kaže Z. Kada kažu učenjaci pompite, gledaju tako tako kaže baš šest Z, taj tajalim. 60 znači izdvojio se izdvojio se različio se od onog što je popilično jasno. Čiji je razilaženje jako slabo i čemu ne treba pridati značaj. I ne ima argumenta. To se može desiti. Da učena osoba da nekad da dođe sa stavom koji, koji ima slabost. Jer i učeni ljudi i oni mogu pogriješiti. Znači to je prva vrsta tog razilaženja. Druga vrsta hila fkauiji. Jako snažno razilašenje. Ako neko kaže, doba, može li za ovo prvo, ili doće nam poslije primjer, spomeni ćemo i, Primjer za ovo prvo, recimo da, da imamo jasne šarijaske tekstove koji ukazuju da je propisana atlika, klanje kurbana za novorođenče. A onda dođe neko od Ulemira i kaže, to je kao što imam, jel? znam se od koga se prenosi, da je rekao da je, da je mekruh, klanja, ik je mekruh. A ovom imamo je poznati stav da je većina učenjaka, da je to mustehab, manja skupina kaže da je važib. Ja vađib, jasne šarijetske uh, tekstove su po tom pitanju, a čo to je slabo razilaženje? Primer jakog, Razilaženja gdje je jedna i druga strana, jedan drugi stav u Čenjaka ili treći četvrti imaju zaista jaka, jake argumente. To ovaj te je ono što imamo danas, na najveću halavuku oko toga, to je ostaljašna maza. To je zaista veliko razilaženje i snažno razilaženje. Jedna i druga strana ima argumenti, jako argumente i, i u Kur'anu i u Sunnetu. I zato je pogrešno da neko dođe od, od nas koji smo neučeni, kaže, ma jo, ne tra tu upametovati, kao jasan je ude hadise. Jasan je tu hadise, ostavi namaz, i među nas i njih je namaz, pa koga ostavi, tako uzme dva hadisa, a tamo, a tamo se dokazuje sa, sa najmanjih 30 šrijijskih argumentata. Kao, eto, njemu je jasno, a nije bilo jasno ni Maliku, ni šafi, ni Ahmedu, ni Ebu Hanif. Njima tu nije bilo jasno, pa se oni razišli. A nama jasno, mašao. Znači, to je primjer, primjer jednog, jedne meselije, oko koje je jako veliko razilaženje. Dalje, znači nas sad interesuje kako se zauzije stav prema tome. E, što se tiče prvog, znači, što smo rekli, znači, razilaženje, šad, izdvojeno anomalno mišljenje, slabo mišljenje, a suprato tome ono, čemu je većina učenjaka takva vrsta razilaženja, kažu učenjavci da ono, gajru on sajeg, ono neopravdano. Volaju te dubih. I ne obraćamo se pažnja i ne uzima se u obzir. Nego je čak obaveza da se ono odbaci i da kaže da je to omišljenje pogrešno i da ne treba ostrati ta pažnja na njeg. Zašto? Zato što će neko dođe, treba će mu to omišljenje, valja će mu u život, pa kaže, pa evo dobro ima, neko je rekao. Ja. Danas, danas je prisutno, aktuelno to, taj menedž davanja, olakšica, da kada dođe neko sabroveno pitanje, Pa, pa se vrati šta su rekli učenjaci i onda recimo da vode četiri pet mišljenja i onda vidi ono, jedno odgovara baš kako nama štima ono, da bude halal kamata. A ovi što su to rekli misli na jedno određeno stanje, posebne situacije na vezi današnjim, ali eto može se ono nagurat, navuč. I kaže, evo, uzimamo ovo jer to neko rekao oduleme i tako dalje pod kripe, tam dokazma koji nemaju veze s time i tako rekao, rekao o duleme, nemoš ti šta tu Ali to je tema za sebe. Znači, zašto? ovo je opasnost toga. Kada postoji to anomalno mišljenje, pa kad se neko dođe, odgovaram u to mišljenje, neka dođe i onda kaže, jel, ovaj, ja radim po tome. Ja izabro to, meni je dokazat, ali nijem dokazan. Meni je dokazat to kad najjasno je. Primjera takvih mesela. Poput, recimo, iz Akide. Očinjavci prenosi da je zabranjeno zabranjeno putovanje radi ziyareta kaburova. Na soposnato kadisa. La tusheddu rihalu. Ne kreče se na putovanje osim, osim radi tri meščida. Koja tri? U Mekki, Medini i u Kucu. Kako mi nekriče putovanje? Nekrične putovanje sa ciljem obilaženja tih mjesti, mjesta radi i badeta. Da ideš na to putovanje, da imaš nagradu odalaš na što obilaziš ta mjesta. Osim da ova tri mjesta. Šta ostala mjesta nije dozvoljno obilaziti? Ajvatovice, ova pećina ona pećina na znači, ja su Eh, dođe neko kaže, jel? Može to. Do, Dozvoljeno je to. Nije se to to mislilo. To ovi pogrešno tumače. Jel? To je pretjerivanje, kaže uvjeri. I tako dalje. Znači, dozvol tako nešto razviđe se sa, sa onom čemu je skoro, skoro svi učenjaci na tom, zato što je možda neko od njih rekao, jel, da da se misli ovim pod onim. Ili da neko dozvoli zaklinjanje sa nečim mimo Allaha Đalešanu. Kao što imamo kod nas, jel? Kad se ustoličava novi po glavar, Zajednice zaklinje se sabljom i ostalim stvorenjima. A to je harame po, po tekstu hadisa. Men halefe bagayr la, fe kad ašrek ko se zakune, se neči bim molačanu činio širk, naravno mali širk, ne izvodi iz islama, ali mali širk, haram. <coughs> Da neko kaže, pa dobro, je može, može sa tu, je može sad savremeno vrijeme radi ovog, radi onog, je li tu. Ili da neko dođe sa danas poznato, je li danas opšte prihvaćena kao stvar, treba ali da postane, da se čestita nevjerenicima, keafrima, praznici. Da se kažu, je dobro, pa ima, ima savremeno mišljenje, ima. Mada prenosi, kaj im prenosi, i žma učinjaka na tom da to nije dozvoljeno. Hanefis koćenjaci su najžeši po tom pitanju. Kaže, ako istog tog dana ti kupiš i uzmeš od njih hediju ili pokloniš nemuslimanima hediju za njihov praznik, ili ti kupiš zato što je taj dan, kaže, učinio si dijelo kufra. I zašto si sama? Lupencu, Lupencu tog dana uzmeš i, i, i ti je izrežeš. Kaže, dijelo kufra si uradio. To Hanefis koćenjaci u Hanefiskih anefis, knjigama fiksim prenosi. Pa izdvajaju. Kaže, uh, ispravljeno, precizno je ka, dva stanja. Ako je to uradio radi njihovog praznika, veličeći njihov praznika, to je dijelo kufra. Ako je to uradio onako, da se, da se počasti, pa se potrefilo taj dan, onda to nije dijelo kufra. Naravno, ispravljeno da to nije dijelo kufra, ako radi radi njihov praznik, Ali velike je haram i nije dozvoljeno. Ili da kaže da je dozvoljen tevesul sa džahom Sa, sa, sa ugledom poslanika sallalahu alayhi wa sallam. Kako? Šta to znači? Bo to je poznato kod, kod ovi što su skrenuli sa pravog puta i Sufija i ostali sekti. Da oni dođu, posreduju preko poslanika sallalahu alayhi wa sallam, odnosno dove alavži ašanu, kaže gospodar Allahmoi, 92, 구독ups, Allah moj obskrbi me, daj mi to na osnovu ugleda poslanika sallalahu alayhi wa sallam ko tebe. Kaže to vredka maštih jer kaže ugled poslanika naravno nešijski tekstus baš kontra toga jel nema ni jednog vjerodostovnog kadisa koji to podupire a šta je njegovo tumačenje kaže zato što ugled poslanika sallallahu alajhi wasallam velik kod allah dželalušan to tačno i kaže pošto njegov ugled velik a mi ga tražimo oso njegov ugled da dobijemo neki šičar i tačno znači ova prva stvar je tačna ali ona druga je problem znači šta ima veze njegov ugled sa tim što ti Ima, on ugledan, šta ti ješ, šta imaš ti s tim, da malo i ti radi, pa budi i ti ugledan, jel? Rati druga dobra djela, ne nasno u tuđeg grada, hoćeš ti da, da, da dobiješ, ili da zaradiš, jel? Ja. Znači, a ovo, ovo sve govorimo ovaj i navedimo, selo sjele prisutne kod nas stvarnosti. Kod nas, znači, ovo su kod nas, kao, hoće da se tumače i da se pokaže da je stvarno normalno, da je to u redu, ima neko savremeni da to dozvolio. Da je u to ne gira, to samo se lefije ove To oni zažestili, kod nje tu to temelj vjere i gotovo. Ovo je sam sa normalan svijet, islamski, ovaj, ona, umjereni. Ka, to je kod nje normalno, kaborovi, kaborovi. Jel. Turbeta, turbeta. To, to nam din, to nam je vjera. Jel. Pogredno društvo najprofitabilnije. profitabilnije. najprofitabilnije. I ovako, što mnoštov, mnoštov tih mesela. Znači, čije je razilaženje, pokuđeno, zabranju, nije dozvodno i treba uzvrati odgovorit A da nađemo primjere da završimo, da nađemo primjere ovog razilaženja uh, u stvarima fikskim. Malo sam tveđ spomenu. Znaci da neko dozvoli neku vrstu kamate, svejedno riba al fadl ili riba ne fil, ne, ne sije. A to je u bankama znači. Dignješ maњи i a da vraćaš više i još na odgodu i sastaviš sastaviš dvije vrste dvije vrste kamate i znači imamo danas u umetu ljude koji kaže da to, da u stvari ovo što je banka, da to nije ta ona zabranjena kamata jel? i da oni učenjaci, znači to sam lično svojim ušima, da oni učenjaci koji kažu da ovo u što način posluđivanja para da vratiš više da to nije zabranjena kamata koja bila zabranjena u vrijeme poslanika sa Lalaocele da je to u stvari pogrešno učenjaci znači učenjaci. I zamislite nekom da sa takvu šuponu. I kaže tako i sad je on inteligentan pametan još završio neki fakultet islamski i još nosi odaru znanja. Šta ti sad noši? Pa jes nije, a je tamo, je šta a je To je zaista problem. Ili imamo, kaži sam primjer, doz, da nije, da je dozvoljeno da je dozvoljeno znači, fiskog pravila koje inače u praksi ne primjenjuje, ali, ali se teorijski različe danas, sa vremom uvijem. Da dozvoljeno ubiti kafir zbog muslimana. Muslima ne prave da kafira. I uh, na osnovu vjerodosnog hadisa koji buharuje muslim La yuktelu muslimu bi kafir, ne ubija se musliman zbog kafira. Znači nije mu širijska kazna takva. Hadis mu tefakali i sad dođu novi ovi kaže da nije to pravi, možeš biti pravi dan. Ne ide to s pravima, ne ide to s tolerancijom nikako, jel, taj hadis. Možda je to za ono doba ovako onako. Uglavnom, drugačiji propis uzimaju. I kaže, eto, različite eto, razilaženje tako da je. Znači, takvo razilaženje takvim šarijaskim tekstovima, znači, ono je neprihvatljivo, neopravdano. <hums> I da ne bravimo, znači, ovdje mnošto pitanja vezani za, za ove, za ove uh, fiska pitanja, uh, čiji je propis jasan, pa se neko izdvoji. Pogotovo, znači, što imamo taj, uh, taj trend, tu modu u savremenu vrijeme, da se ohalaljuju mnoge stvari da bi to da bi olakšao ljudma islam po tim izgovorom jel Clement nije ali pokušao ružno i ogromno delo koji radi po je u smislu hoće da ljudma omili da bude lakšije islam u ako onako a u praksi mora i da krši šerijski tekstove ili da drugačije tumači da se razijeđu sa onom na čemu je skoro, skoro svi učenjaci znači t, e, to je ta prva vrsta razilaženja, navjeli smo primjer jedno drugo znači e, hilav šad anomalno razilaženje, slabo razilaženje znači koje je neopravdano e, ne broji se treba odgovoriti na njeg i ne prihvata se znači e, e, ovo govorimo znači poimanje razumijevanje ovog razilaženja je vrlo bitno kada dođemo u kontakt sa ljudima kako da sa njima opodimo jer možemo upast u zamku raz, da se rasponimo šovekom je li namaz vađu, vađu treba vađu, treba klanjati Uh, Naravno, treba raspojati iznet argumenta, ali smisno da kaže, pa dobro, imaš ti to umišljenje, imaš, ja imaš ima tam međi Sufijama, oni kažu, jel, ko onaj, ko dostigne stepene određenja, treba ni klanjati, jel, ja, pa dobro, ima to umišljenje, hajmo dalje. To je smiješno, je li? čovjek ako tako prihvati da na takav nivou uh, ophođenja, uh, razilaženja sa nešto umišljenja, uh, na takav nivou spadne, znači on je gori od onog što mu dokazuje. Inači. I ova druga, nju smo spomenuli, a to je Hilav Kavij znači druga vrsta razilaženja unutar ovog, znači opet one druge vrste, a to je jako razilaženje, znači čiji argumenti jedne i druge strane imaju osnova. Imaju osnova, znači. Zasnovani su ili na ajetama ili na hadisima. Eh, po pitanje ovog je malo, malo duže, duži govor, Vrátit se sljedeć put na za prekrnićemo ude kod ovog. Pa ćemo nastaviti da je Ka Allahume ve behamtke je škada na nite. Esta kvorka